Eta ziuntago eta zinemaren asmatzaile txan zen lui-lumi zuen teknika experimental bat, zinema gelief e, deitzen zu, zuen eta bezen e, gaur egun irudibensiotako e, zinema deitzen dugun hori, edo horren aurrekari bat. Egin zituen e, filma gutxi batzuk horren e, inguruan, baina mehertziren lunetak e, orain ere irude filmetan lunetak berri den bezala eta iduriz jendea etzen sobera e, ohitzen hortara, etzen usatzen eta behaz, ba, experimentu horrek etzuen itzan arrakastan dirik. Mm -hmm. Kurioski, ba, horietako bat, Euskal Lerria buruzko dokumental bat da. Mm -hmm. Euskadi izenekoa. Ba, oso gutxi ikusi zen garaian eta eta geroztik, ba, ba, orte, arxibo batetan, e, onda da, parixen, e, larogo iurtez. Mm -hmm. Eta, ba, plazera nabatekin aurkitu eta ekarri du “ llavetemente de Zeuskal Herrrrián y